я не міг тоді правильно зрозуміти його слів, але пам'ятав, як вони дихнули на мене темрявою та холодом. Я мав ще одне підтвердження того, що з дідовим псом не все було чисто. Пригадалося, як Мітяй, коли я розпитував мішку шамана, зауважив, що за ним ходить чорний пес. Якийсь Неприхований сарказм, насмішка чулася в його тоні. Можливо, тому що ніхто і ніколи не бачив того пса. А може, тільки його господар казав комусь про нього у хвилини п'яної відвертості. Тому й підсміювалися з нього поза очі. Я почув і запам'ятав ці інтонації, не зрозумівши тоді, до чого вони. І ще одна суттєва деталь – камінь. Якщо це все-таки був амулет, який я вкрав і привіз із собою, пригадалася уся містика, що діялася навколо мене після того, як камінь опинився у моїй кишені. Чорні хмари над головою, що перетворювали день на ніч, блискавки –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 на мою думку, підлягало негайному уточненню. Усе це одним духом я й виклав Світлані. Вислухавши, вона, як і завжди якийсь час, сиділа мовчки і думала. А потім сказала. А Юро, мабуть, вам доведеться таки поїхати туди, але не гречкуйте, я вас прошу.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 Ну, принаймні цілком реально спробувати додзвонитися до того 10-го РСУ в Уренгої і переговорити з кимось зі згаданих вами осіб. Ну, в ідеалі це був би Сашко Геслинг або той бурильник. Мітяй ви казали, так? Вони повинні хоч щось знати про діда. А що як він помер років з 10 тому? Заради чого вам долати такий шлях?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 Потрібно її лише знайти. Ви мусите докласти всіх зусиль саме до цього напряму пошуку. Саме тут, враховуючи ваші скромні можливості, найлегше докопатися до істини. Повірте, ось він, ваш реальний шанс. Світлана дивилася на мене, знявши окуляри, і бачила розчарування, написане на моєму обличчі адже щойно в мене почали відбирати шанс, за який я так раптово і міцно вхопився. Я не хочу та й не можу заперечувати зараз важливість уренгойських подій майже п'ятнадцятирічної давнини, принаймні так, як ви їх виклали, але не гарячкуйте. Але час, запитав я, відчуваючи нове хвилювання, час для мене дуже дорогий. «Згодна», – відповіла Світлана. «Тільки часу на тих дзвінках ви багато не згаєте. Ну, нехай добу, ну, у півтори. А скільки знадобиться, щоб дістатися до Оренгоя і повернутися? А там ще й помотатися з одного кінця в інший? Навіть якщо літаком, гадаю, не менше трьох-чотирьох діб. Це в кращому разі. То як? Я вас переконала?» Я мовчки кивнув.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 І ось нарешті, після взаємних привітань та розпитувань, я взявся до головного. «Слухай, Валеро, пам'ятаєш тоді, що я в Уренгої, ну, в Будзагоні, ще за інститутських часів, це ж ти ходив перший раз по дошки із Сашком Геселингом до мішки шамана. Пам'ятаєш такого?» «Ну, пам'ятаю», – здивовано відповів Валерка.